От нам лісь розслабило тіло. Пропали ми, подумав, він не вірить. А той хлопець хто він вам? спитала Марія, намагаючись бути спокійним. Син мій, від іншої жінки. Недологий якийсь. Брати його пішли на невірних, а він із вівцями. До шаблі і торкнутися не хоче, а воювати мусимо. Турки женуть, поясир. Голод завжди дошкуляє козаки не дають спокою. Голод дошкуляє, гірко осміхнулася Марія. Значить, сусіда грабувати треба, ніби йому життя не миле. Козаки не дають спокою, а чи не спомсти за таких, як я, напали конашевці на ваше кочовище і невинних за винних порубали. Твоя дочка нема, і моя теж німа. Мови своєї майже не зна, а вона могла б співати і водити хороводи над Дніпром, та ви її примусили забути пісню і мову. Ви відібрали її купальські вінки. Через вас я мушу виховувати її яничаркою. Хіба не чу, як відмагається вона від одного лише слова Яурка? промовчала Марія. Їй тепер судилося тільки мовчати. Навіть тоді, коли топче хрест її дитина. Зупинилися за Карасу-базаром напоїти волів у річці. Це страшне місце добре пам'ятає Марія. Тут ногайці дозволяли невільникам митись. Чорною ставала вода. Мабуть, тому самі татари назвали місто Карасу тобто чорна вода. «Зуя», – промовив старий, показуючи на річку. «Коли переселялись хани з ексі в Бахчисарай, померла по дорозі жінка хана Хаджігірєя прекрасна Зуя». Примітка. Ексі-Карим старий Крим, перша столиця татарського ханства. Тут похоронили султан ханим і назвали її іменем ріку. «А тепер із неї худоба воду п'є», – сказала Марія. «Худоба, яка має людську подобу». Он показала рукою на невільничий базар. Саме заганяли ясир. Такий знайомий лемент вирвався з поза стін міста Устеп. «Дивіться, кого продають!» «Не овець, не верблюдів, яких же не ваш син, на Яйли Чатердагу!» Так. Це так. Але ти поглянь у той бік. Бачиш гору, схожу на великий стіл. Це кая. З неї турки скидають татар, які не хочуть іти на священний Джихат. Вовк їсть вівцю. Вівця пасе траву, так, видно, мусить бути жінкою. А ти давно тут, третій рік призналася. Горе всім живущим на землі. Сказав татарин. Він більше не заводив розмов. Далі дивилася злими очима молода татарка то на мальву, то на Марію, а за Кантарою чвалав юнак на румаку і наспівував пісню про красуню, що чекає його на чаїрах бабугану. Вранці парубок відхилив повст. Заглянув до Кантари і, скалячи в добрій усмісь, усі білі зуби гукнув. «Виходьте, Геури! Бахчис район там, за цими горбами. А ми повертаємо вліво. Ідіть прямо, не звертайте нікуди, і дійдете до Мангуш, а там рукою подати». «Мангуш?» – зраділа Марія. «Ми якраз це село шукаємо». «Спасибі вам, добрі люди!» Вона вклонилася старому. Той мовчки кивнув головою, промовила до татарочки. «Бувай здорова, красуне. Та у відповідь почувся лютий писк і белькотіння. Фатіма схопилася з місця, замахала руками. «Заспокойся, Фатімо!» – спинив сестру парубок. «Свій люди!» Тобі нічого не винні. Ну, йдіть. А мене звати Ахмель. І, не чекаючи подяки, почволав за отарою овець, що котилося по сірому степу, швидше до зеленого підніжжя гір. На обрії в димовому серпанку плавала перевернена дном галера пласка вершина чатердагу. Мальва порум'яніла, посвіжіла. Відстрибуючи на одній нозі, вона наспівала ту саму пісню, яку недавно виспівала попереду кантари, про овець, про пахучі яйли, про красуню, що жде, не діждеться молодого чабана їсти. А з уст Марії підсвідомо спилувала одна й та ж пісня, що невідступно йшла за долою двох людей. З України в нема. Бродила вона пелючними дорогами по Криму, пантрувала ту долю, що не загубилося, бува не пропала у розпечному міражі чужого. Ой, що ж бо то за бурлака, що всіх бурлак скликає? Мальва перестала співати, допитливо глянула на мать. — Чому ти завжди цю пісню співаєш, мамо? «Це пісня твоєї колиски, доню. З нею ти народилася, з нею і вмирати повинна». Мальва не зрозуміла загадкових матерних слів. Вона погано розуміла і ту мову, якою мама іноді розмовляла. «По якому ти говориш, мама, зі мною, коли нема чужих людей?» «По-українськи, дитина. По-твоєму, тут так ніхто не говорить?» Марія з болю похитала головою. Боже, Боже, якою ціною вона купує до ці життя? чи й не пізно ще сказати, що ми в ворожому краю, що ненавидіти мусимо все тут суще, пригадати їй власне ім'я, переконати, що віра, яку ми прийняли, погана віра, і дитина повірить матері. І все життя ненавидітиме тих, що вбили її батька, забрали братів, і разом з тим житиме серед них. На неї кидатимуть камінням і обзиватимуть ягурку. У серці дівчини закипатиме жаль, і вгорі клястиме матір, чому те мене породила іншою, ніж ці люди, навіщо це мені? Що я маю за це? Погорду, сиві, дівочі коси, непосильну працю за шматок хліба, і ту країну, якої не бачила, ніколи і не знала, і ніякої надії на повернення. А так? Ні-ні, хай росте вона мусульманкою, то хоч право матиме на грамоту, а потім зрозуміє і рідний край, і мою родину. Думала Марія про синів-близня. Де вони? Чи живі? І якщо живі, то, певно, не пам'ятають ні матері, ні своєї мови. Чи вже давно їх на світі немає?